Legea numărul 50. Setează un cadru de familiaritate din primul moment. Am zis că atracția este un joc între tiparele de apropiere și tiparele de îndepărtare. Și ai nevoie, în primul rând, să creezi acea apropiere, acea conexiune umană în care construiești cadrul tu și eu, nu tu, eu și celelalte lucruri exterioare nouă. Mai concret. Vreau să te îndrum să cobori interacțiunea dintr-un cadru rațional, politicos, impersonal și prudent într-un cadru emoțional, familiar, direct, personal, incitant și imprevizibil. Asta înseamnă în primul rând să fii tu confortabil cu asta. Asta înseamnă să joci cu cărțile pe masă. Asta înseamnă să renunți la curtare, la ideea de curtare. Pentru că ideea de curtare, de pe vremea bunicilor, te duce cu gândul la ideea de politețe, de a fi atent cu ea. de a fi. Nu zic că fii atent nu în sensul de a face orice ca să-i fii pe plac și să fie ea bine, să o tratezi ca pe o prințesă. Zic să fii atent la nevoile ei de femeie. Nu la programarea ei socială, adică la politețuri și la din astea. Sunt ok și astea, dar fără cadru bărbat-femeie nu contează. Nu contează. Deci ai nevoie să fii în primul rând, am zis, familiar direct. Adică să vorbesc cu ea ca și cum aș cunoaște-o deja. Deci ca și cum ne cunoaștem de foarte mult timp, ca și cum știu sigur că nu are cum să mă refuze. Deci vorbesc relaxat cu ea, vorbesc ca și cum mă cunosc de o viață. Când mă duc și o abordez pe stradă, de exemplu, mă duc la ea ca și cum o cunosc deja. Și acum te întreb pe tine, cum te duce, din ce unghi te duce la o femeie pe care o cunoști deja, la o prietenă de-a ta? Și cu ce energie te duce la o femeie pe care o cunoști deja? Gândește-te cum abordezi pe stradă o femeie pe care nu o cunoști și gândește-te cum te duce la o femeie pe care ești. Clar ai recunoscut-o și știi că vă cunoașteți. Da? Cum te duci? Ai altă energie. Toma, asta e ideea. Să te ancorezi mai mult în energia de familiaritate și în cadrul ăla familiar, direct, să aduci lucrurile personale, incitante, imprevizibile, emoționale, toate lucrurile care țin de masculinitate și de interesul tău față de ea, vis-a-vis -vis de atracția ta. Adică în loc să fii rațional, fi emoțional. În loc să fii politicos și distant, fii familiar direct. În loc să fii impersonal, adică vorbind despre lucruri exterioare ție, cățelul tău, jobul tău, fii personal. Spune ce îți place ție să faci. Spune de ce ai venit la întâlnire. În loc să fii prudent, adică să încerci să nu o deranjezi, fii incitant. Spune-i nu te cred. Poți mai mult decât atât. Vino spre mine, vreau să spun ceva. Da? Și fi imprevizibil Ia o de mână și două 5 metri mai încolo sau două într-un loc Sau cum făceam noi în tabără O luam de mână și spuneam vin -o cu mine, vreau să mergem 10 metri mai încolo La umbreluță să-ți fac o declarație de dragoste Dăm 3 cuvinte Și o să-ți fac o declarație de dragoste Cele mai nebune cuvinte la care te gândești acum Broască, burete și șosetă Și făceai o declarație de dragoste Deci tăteam mâța în coadă Despre asta e vorba Și ziceam că Înseamnă în primul rând să fii tu confortabil cu asta. Adică să înveți să te deschizi tu mai mult față de oameni. Înseamnă să -i asculți în primul rând și să discuți cu ei ca și când ai ști că meriți să-ți răspundă, că meriți atenția lor, că, că te simți bine cu tine, indiferent. Tu când ești independent în ceea ce simți tu față de tine, îi ridici pe ceilalți, adică îi influențezi. Așadar, simte-te bine și mergi pe un cadru familiar direct. da? și păi, după dacă eu pe persoana asta aș cunoaște-o deja. Cum m-aș duce la ea? Asta e cheia. Așadar setează un cadru de familiaritate din primul moment. Nu te gândi că vorbești cu o străină. Ci vorbești cu o persoană, cu o femeie cu care deja ai un lucru în comun. Atracția pe care o simți față de ea. E un lucru care te leagă. Mergi la ea și explorează... Acest cadru de familiaritate și de atracție Un alt lucru pe care poți să-l faci iarăși e foarte practic Pentru a crea acel cadru de familiaritate Este să apar la întâlnire mâncând un măr E foarte simplu E De ce? Pentru că noi ca oameni trăim pe baza unor automatisme Cine mănâncă în jurul tău? Niște persoane care se simt confortabil cu tine și automat, dacă ele se simt confortabil cu tine și tu te simți confortabil cu ele. Așadar, ia un măr, contribuie și la sănătatea ta și la crearea acelui cadru de familiaritate.